У статті цього року. А як же бути з ультраранньою датою побудови Софії? Чи маємо ми хоч якесь джерело, котре б засвідчувало причетність до її зведення Володимира Святославича? Мусимо з усією відповідальністю заявити, що такого джерела у нас немає. Посилання Нікітенко на слово Іларіона не цілком коректні. По-перше, викликає заперечення спроба доведення ранньої дати цього твору – 1022 рік. Навряд чи вирішальним у цьому сенсі може бути той факт, що збіг Пасхи та благовіщення за життя Ярослава мав місце лише одного разу – 25 березня – 2022 року, а слово, як гадає дослідниця, було виголошене цього дня. До того ж, і це твердження нічим не підкріплене. А якщо слово, як вважав Розов, було виголошене 26 березня 1049 року, коли Пасха прийшлася на другий день благовіщення – та й навряд чи Іларіон писав свій твір у розрахунку на те, що він буде використаний у святковій літургії лише раз на кілька десятків років. Не здаються коректними і міркування Нікітенко, що в час написання слова Іларіон був молодою людиною і не досяг високого духовного сану. Свідченням цього є начебто текст пам'ятки, в якому єпископи Русі називаються Нашими отцями, з якими Володимир часто радився. Єпископи часів Володимира були для Іларіона нашими отцами незалежно від того, в якому сані та віці він перебував. Література про слово Іларіона надзвичайно велика. Висновки істориків щодо часу його написання проголошення не відзначаються одностанністю. Донедавна хронологічний діапазон пошуків обмежувався 1037 роком, коли згідно з рядом дослідників була зведена Софія Київська і 1050 м літописною датою смерті Ірини, про яку слово говорить як проживу. «Віждь і благовєрною сноху твою, Єрину. В останній час, про що вже йшлося, нижня хронологічна межа появи слова, опущена до 1022 року. Брак у творі Іларіона чітких хронологічних свідчень, звичайно, утруднює його датування. Будь-яка версія може розглядатися лише як більш чи менш обґрунтована гіпотеза. Автор цих рядків схиляється до пізньої дати слова. Підстави для цього, як здається, містяться у самому тексті твору. Іллоріон, звертаючись до Володимира Святославича, згадує його онуків і правнуків. «Віждж, вінуки твоя і правнуки!» Как живут? Как охранимы суть, Господем, Как о благоверие держат по преданию твоему? Как о святая церкви честят? Как славят Христа? Как поклоняются имени его? Звичайно ж мова тут не просто про онуків і правнуків, котрі перебували у малолітньому віці або щойно з'явилися на світ, а про онуків і правнуків, князів, які живуть згідно із заповідями Володимира і поклоняються Христу. Перший із онуків Ярослава. Правнуків Володимира Ростислав Володимирович, згідно з літописом Татищева, з'явився на світ 1038 року. Діти Ізяслава і Святослава Ярославичів народилися в 40-ві роки 11 століття. Князівське змужніння їх таким чином припадає на початок 50-х років. Сказане стосується і нащадків Ізяслава Володимировича. Народження його онука все слава, навряд чи є.